На центральній вулиці Ярополя виросли кульбаби, великі, мов пальми, в їхніх білих волохатих головах заплуталися сонячні промені, і тепер жодна ніч не загрожує нашому місту. Подивилися ви, що коїлось у ці хвилини в холодному, засміченому насінням та недопалками амфітеатрі? Подивилися б ви на заяснілі, щасливі обличчя людей. Багато хто плакав, радість, бо не знала іншого шляху, ніж цей. Дехто співав щось дитяче, на батл став підстрибувати і пританцьовувати, мов хлопчик на весіллі, чим ледве не підірвав власний авторитет. Але ніхто хвилини загального щастя того не помітив. Вимальовувалися всередині кулі, яку міцно тримав великий магіч радій Альфред Макаронов, обличчя чоловіка і жінки, а з ними ще й дівчинки. Художник Смаглі, член Яропільського відділення худфонду, потім запевняв, що то була точна копія відомої картини Леонардо да Вінчі «Мадонна літа». Але йому ніхто не повірив, бо відомо, що на картині Леонардо да Вінчі ніякий мужчина не зображений. Зграв декселендовий джаз, жінка намалювала пальцем на обличчі чоловіка знаки сонця і місяця, і чоловік поцілував її. Дівчинка засміялася і випустила з рук своїх квітку. І тут сталося те, чого ніхто не міг передбачити. «Мамо! Тату!» — закричав моторошно підліток, ще майже дитя, що сидів на третій лаві праворуч від Альфреда Макаронова. Розштовхуючи глядачів, він вибіг на арену у солдатській куфайці кирзових чоботях, виснажений і короткопідстрижений. «Назад!» — крикнув великий мах, палюючи хлопця антранситовим поглядом, але той не звернув на нього уваги і простягнув руку до небесної сфери, яку ще тримав над собою Макаронов. — Це мої мама і тато, — крикнув хлопець, — і сестра. Любою її звали. — Назад, — з погрозою в голосі повторив Макаронов. Але це мої мама і мій тато, наполягав хлопець. Це вони, я дуже добре пам'ятаю їх. Макаронов подивився до гори, і куля зникла. Страшний лемент знявся у залі. На підлітка посипалися прокльони лайки за те, що перервав сеанс, що руку підняв на блакитну сферу радості, на неземне видіння, за те, що в душі людей знову повернулася мука і спомин. Котрась там з історичних жінок зайшлася в риданнях, і плач настав великий на землі. Але великий магича родій застережливо підняв руку, зупинивши нещастя. «Ти скоїв злочин?» – сказав Альфред Макаронов, показуючи рукою на залу. «Ти позбавив цих людей тої радості, якої заслуговували вони за довгі роки крові. Ти розумієш це?» Тато мій пропав безвісти на фронті. Маму і сестричку німці забрали. Я тільки, ну, повернувся з німецьких земель. Не вгамовувався хлопець. Я мушу їх знайти, бо нікого у мене, крім них, немає. Скажи мені, де вони? Що з ними сталося? Ти вперта людина, холодно сказав Макаронов. Так, так, я бачу тебе наскрізь. Я читаю твої думки. Невже ти не розумієш? що ця картина тільки символ щасливого життя, що вона має загальнолюдське значення, бо вона стосується всіх людей у залі, не тільки тебе. Це видіння, як справжній мистецький твір промовляє до кожного з тих, хто сидить тут. Скажіть, маю я рацію чи ні? Звернувся Макаронов до глядачів. Натовп відповів схвальним гомоном. «Невже ти думаєш, що в тебе одного нещастя?» – вів далі Макаронова. «Як можна з такою егоїстичною впертістю ставити своє маленьке особисте горе над почуттями цілого народу?» «Я пробував забути все, як ви казали», – мовив хлопець. «Але коли я побачив маму, вийшов на арену клоун Вольган Джусі, мостився на бар'єрі, уважно прислухаючись до розмови». Але це не твоя мати. З роздратуванням сказав Макаронов. Це так само й його мати, його, її, його. он того хлопця, що сидить у дванадцятому ряду. Макаронов бігав по арені, тицяючи пальцями в різних людей. Це моя мама, я пам'ятаю кожну її рисочку, вперся хлопець. Це єдине хороше місце серед усіх картин, все інше нудне і нецікаве. Чому ж це для тебе нецікаве? З образою в голосі спитав Макарону. Бо мене не цікавить, у яких будинках житимуть люди через кількість там років. Мене не цікавить, який вигляд матимуть автомобілі у 2000 році. Мене цікавить одне. Чи не боятимуться люди одне одного? Чи довірятимуть одне одному? Перш ніж ставити такі запитання, гордовито відповів маги-чародій, треба зазирнути у самого себе.